Acest psalm l-am compus în 1963. În vremea aceea, locuiam, locuiam în plin centru orașului, privind spre catedrală, dinspre operă, în primul bloc pe stânga, la etajul 2. Vecinii noștri, pentru că erau mari membri de partid, de cereau evacuarea noastră din casă, pentru că eram credincioși. Ba, a fost și o ședință de partid, de partid pe oraș pentru noi și, evident, în lipsa, în lipsa noastră. Dar, fără, fără ca noi să fim mișcat un deget, Dumnezeu, Dumnezeu a, a întors, întors totul spre binele nostru și, de fapt, al vecinilor. vecinilor. Căci, după Vă câțiva ani, s-au întors lucruri în așa fel că mai mulți vecini au trebuit să ne dea cheile locuinților, de locuinților lor ca să îngrijească mama de copiilor, să le încălzească mâncarea, să primească ragazul și alte nevoi care pot apărea. Iar când după ani de zile am plecat, am fost petrecuți de lacrimile vecinilor. Așa știu Dumnezeu să lucreze. Să ascultăm deci această cântare spre laudă Dumnezeului nostru mare și sfânt. În care ne-am încrezut și în care, în care ne încredem Amin Cât de mulți ne sunt dușmani Suntem slabi în fața lor Dar ei nu știu că se ating Iată lumina ochilor Doar în tine îi și în brațul și siguranța e. Doar în Tine-i e speranța Și brațul-ți siguranța e. Doamne, fiare sunt aceștia Ce-n de măgulesc tu ești mai bine, Doamne, fără de le jacd când cândesc. O ascultă rugăciunea, ne salvează faminonia. Iisus. O ascultă rugăciunea, ne salvează faminonia. Iisus. Cruzi și falși ne sunt dușmanii, numai tu ne poți salva. Chiar de-a lor furie crește, noi în tine vom spera. Bratul tău ne ocrotească și de rele ne păzească, Iisus. Frațul tale ne ci de rele ne păziască, Isus, Piruință-n al nume Doamne, știm că vom avea Și cu multă pace, Doamne Ne vei bine cu o primesc mi mulțumirea, doar prin versuri mieci cinestiria, Isus. O primesc mi mulțumirea, doar prin versuri mie cinestiria, Isus.